Piața Victoriei. La Europa FM. Bună seara și bine v am găsit în Piața Victoriei. Eu sunt Santa Nicola Gaza, dumneavoastră la ediția din această seară. Papa Francis vine în România vineri pentru o călătorie apostolică de trei zile. La cei 82 de ani ai săi, suveranul pontiv va face un efort uriaș să ajungă într-un timp foarte scurt în toate cele trei provincii istorice ale României. De la București merge la Șumuleu Ciuc, apoi la Iași, după care poposește la Blaj, oferind astfel prilejul pentru sute de mii de români să-l întâlnească. Un papă energic, un papă vesel și apropiat de oameni despre care se vorbește. Se scrie foarte mult și s-au făcut deja câteva filme. Cel mai recent documentar Papa Francis cu un om de cuvânt, în regia lui Wim Wenders, a avut lansarea anul trecut la Festivalul de Film de la Cannes. De la Cana a venit în studioul Europa FM criticul de film Irina Margareta Nistor pentru discuție despre Papa Francisc, papalitate și credință pe marele și pe micul ecran. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți cu noi. E, și eu mulțumesc. Cred că trebuie să-i mulțumim papei, nu? Că mi-aduc aminte când ai fost la Roma pentru Papa Ioan Paul, că m-am uitat cu nesaț în fiecare seară, deci oricum mintea mea ești foarte bine fixată la Roma, așa. Deci, cu papa. Da, deci, atunci da. înțelegeți interesul meu. Da, pentru da, da. Ideea păi e, da, e o continuitate. Da, așa, da, da. Da. Poate că e cuva va urma, așa. O continuitate, așa cum poate și prilej să fac o da. mărturisire. Eu am avut un succes oarecum nemeritat la vremea respectivă, nu eram chiar atât de bine pregătită și pentru că datorez atât de mult din reputația acumulată acelui eveniment, am simțit nevoia ulterior ca în fiecare zi să mă revanșez, să mă revanșez. <laughs> și poate că uneori am exagerat din punctul de vedere al unora dintre telespectatorii și ascultătorii noștri cu subiectele de credință, dar chiar cred că este loc. Și mă bucur că avem și, de de... și pasional făcut totuși, știi? Și atunci transmitea ea. Adică era, era da, da, da, că era contagioasă atmosfera? E, nu, nu cred că ar fi reușită, mai la fel. Nu, e o chestie de, de cum e construit fiecare. Adică era o o căldură de asta imensă și desigur că era și o tristeție dar pe de altă parte știm foarte bine că acolo sus. Dar confirmă cumva un interes al publicului pentru subiecte de acest gen fie că ele sunt produse jurnalistice fie că vorbim despre cinematografie pare că oamenii au un interes deosebit pentru subiecte legate de credință Atunci când sunt bine făcute, da categoric pentru că e o modalitate de a cunoaște mai bine niște lucruri de a le descoperi, de a nu fi doar, știu, de exclusiv chestiune oficiale, faptul că reușești să intri puțin în viața lui și că îl devine mai ca noi toți, adică mai muritor de rând, mi se pare foarte frumos, că, deși sigur, categoric că nu e un muritor de rând, așa cum nici Ioan Paul n-a fost un muritor de rând, dar e dorința asta extraordinară să știm mai multe și atunci când sunt frumos făcute, ceea ce era și cazul lui Vin Venders, pentru că Vin Venders a fost, tot timpul a fost și l-a filmat în diverse momente ale existenței lui. Adică nu și-a făcut un un scenariu și a zis, bun, azi îl filmez două ore, mâine hai să vedem cum îl filmez când iese față în balcon și poi mine când se vede cum ține așa. Au fost atunci uh, momente pe care le-a prins pentru că așa a fost viața și cred că de a fost foarte foarte important. Reamitesc, că ne referim la filmul uh -huh. Papa Francis cu un om de cuvânt, uh, docu-drama, cu așa un cum Un om spuneam. de cuvânt, da. Docu-drama însemnând că filmul conține bucăți de documentar în uh care apar personajele reale, dar sunt și um, secvențele acelea în care e refăcută da, da, da, actualitatea, da, da, da, redată da, da. cu actor și cu un pic de, un pic de regie. Se cheamă da un fel de reconstrucție din asta, de reconstituire a perioadei și în care de obicei este un actor care e folosit, Dar ponderea dar... care e în acest fel? Uh, cred că e, uh, Ca să spun drept, știi cum e, memoria noastră este, și-a mea, în mod sigur, este una afectivă. Și atunci eu îmi amintesc cu precădere partea cu papa și și mai puțin partea cu actorul care nu mi-a plăcut în mod special. Și atunci știi cum e, încerc să-l dau deoparte și să mă gândesc doar la, la partea în care se simțea că Vin Vanders este atât de fascinat de ce se întâmplă acolo, că la un moment dat asta l-a derutat și n-a mai știut exact ca ce actor ar fi putut folosi pentru asta, pentru tinerețea lui, pentru că altfel îl avea pe papă, propriu zis, care e un, un personaj foarte cinematografic în sensul cel mai bun și mai frumos al cuvântului, adică are o o lumină, ca aproape că n-ai nevoie de reflectoare, are o lumină interioară și o lumină în ochi care uh, concurează foarte tare cu lumina cinematografică. Uh. Nimeni nu cred că s-ar fi așteptat ca Papa Francisc venind în pontificat la destul de puțin timp după trecerea cele veșnice a Papei Ioan Paul II-lea să reușească să se ducă masele cumva da, la da, a fel de un, mult. Dar a existat un intermediar. Un papă de tranziție. Exact, un Papa de tranziție care a dezamăgit și aproape că se pierduse fascinația asta. Adică nimeni nu avea impresia că după Ioan Paul va mai veni cineva care să mai intereseze publicul, indiferent că era catolic, ortodox sau indiferent de ce religie ar fi aparținut, pentru că el asta știe să facă foarte bine să unească într-un fel toate religiile, fiind având o anumită înțelegere și o îngăduință care e extrem de utilă în mileniu 3, pentru că altfel probabil că nici nu ar fi reușit, dar nu face dintr-un interes ca să câștige practic simpatie Unii, ce o așa face ar spune? nu, nu că, nu că simți chestia asta, e o chestie pe care nu poți să o contrafaci Înțelegi? O, o simți că o face din toată inima și uh, faptul că uneori e mai permisiv pe direc diverse direcții unde se-au fost extrem de sever și așa, toate astea te vede că vin din, din, din interior, dintr-un interior foarte puternic și dintr-un interior uh, stabil. Faptul că se lasă filmat, faptul că da. îngăduie unei echipe de producție să fie în proximitatea lui atâta timp, e deja... Da pentru, că, de să, da, pentru că nu e știe așa ca la televiziune când uh, se face cât un show din ăsta și filmăm uh, 24 de ore din 24, știi? E cu totul altceva, e, uh, e tot timpul, ai senzația, în uh, filmul lui Wenders, uh, ai senzația că este un moment de grație pe care el l-a prins și parcă toate momentele de grație s-au adunat ca să fie acolo, asta, asta e... Asta este extraordinar. Și ideea în sine că l-au prezentat la Cannes, unde e sigur cea mai mare vizibilitate și că a stat toată lumea, deși evident nu era în competiție, ar fi fost și complicat, Deși Ce există o competiție, au fost, au fost reacții foarte, foarte bune pentru ideea în sine, pentru papă. Cum spuneam, ceva mai puțin bune, tocmai pentru partea asta. Vezi că uneori ficțiunea e mai puțin reușită decât realitatea. Și în cazul dat, chiar așa era că dacă de obicei e câte un actor care depășește, știu eu, personajul real, aici nu, nu, era, nu era cazul. Tocmai era personajul real care era. Uh, mai uh, personaj decât oricine altcineva ar fi putut să-l să creeze și asta e colosal. Și nu e singura peliculă nu. despre Papa Francisc. Pray for Me din 2015 și Chiamate-mi Francesco tot în 2015. Da, e o coincidență asta, cum se întâmplă de obicei ca lumea să facă filme pe același subiect în același timp și ambele uh, sunt făcute de italieni dar cu actori uh, argentinieni. Cred că, de fapt, el a fost și uh, Blessing in Disguise, așa, um, o binecuvântare pentru toată lumea, uh, și pentru actorul argentin, pentru actorii argentinieni, care, dintr-o dată, au avut o altă deschidere, fără să fie dintre cei mai cunoscuți, ceea ce, iarăși, mi s-a părut un lucru important, ca să nu te fure um, celebritatea... Uh, interpretului, ci din potrivă să poată să intre perfect într-un într personaj la care trebuie să iei toată căldura și e complicat să transmiți căldura. Preiformie, este este un film pe care l-am văzut, e disponibil și pe Netflix și scenariul e bazat pe notițele unei jurnaliste, practic asta este și subiectul principal. Este întâlnirea, revederea papei Francisco o jurnalistă. Iarăși vezi că din totdeauna, ce deci, papa a avut o relație foarte bună cu tot ce înseamnă presă, pentru că inclusiv un cineast oarecum vine cam tot din, din lumea asta, nu? Că el de fapt ce face? Transmite unui public o serie de, de informații frumos, frumos așezate pe un, pe un ecran mic sau mare, știi? Cam atât. Da, Și e, e interesant pentru că vine de la începuturi și asta, iarăși, relația cu mama, relația inclusiv o relație de, de iubire, care, sigur că în momentul în care decizi să fii un preot catolic, aici s-a închis o ușă, știm foarte bine treaba asta. Dar tocmai asta este foarte, foarte uman din nou, faptul că, sigur, și papa cândva s-a... Îndrăgostit. Și de totuși, două ori. Exact. Potrivit da. informațiilor pe care le prez, <laughs> pe care le avem, ale oficiale, <laughs> ci oficial de două ori, da. Și asta este iarăși o chestie omenească. Nu-mi amintesc că la Benedict să fi fost vreo poveste în genul ăsta și nici nu cred că a interesat pe cineva, știi? De-aia spun că a venit a venit așa într într-un fel de Negativ, pozitiv, știi cam asta, e ca la imagine de, de fotografie. Chiamate mi Francesco. Este... Am văzut doar trailerul. Da. Și se concentrează și... mult pe copilăria lui. Da, și pe faptul că se se mult pe copilărie, îți dai seama și de ce relația papei cu copii este extraordinară. Știi, că, în general, ai impresia că un papă, pentru că în sine este cineva, un senior, nu? Ca vârstă, întotdeauna te gândești că probabil funcționează mai bine cu cei de vârsta lui și mai puțin cu copiii. El cred că este așa un fel de de bunic ideal, așa, un bunic credincios, care de scoate din momentele cele mai complicate. Știu că tot așa am văzut pe net la un moment dat o întâlnire reală cu un copilaj care era foarte nedumerit. Oare ce s-a întâmplat cu tatălui având vedere că s-a prăpădit, dar nu credea în mod special, dar își botezase copiii și atunci papa i-a zis atâta vreme cât i-a botezat, s-o să-l ierte și că nu va îngădui să exact. fie separați și cumva exact. dând acestui copil speranța Foarte că se va întâlni da, da, da, cu tatăl da, da, că în e mai mult decât să dai speranță pentru că e, e de fapt o certificare a speranței noastre. Cred că asta, cred că în asta constă de fapt importanța lui pentru că el de fiecare dată dacă avem îndoieli știe să dea un răspuns care să ne facă să... Poate că... pentru că ideea de, de doar de speranță, poate că am avut-o mai degrabă la Papa Ioan Paul că pentru că știam că circula uh, ideea că dacă va fi un papă polonez, v scăpa de comunism. Știi? Și atunci, într-adevăr, acolo... Ceea ce s-a ce și întâmplat. Evident, exact. Dar atunci era o speranță în asta... O speranță fără speranțe. Știi? și pe care el a îndeplinit-o. Pe când aici e altfel, deja am depășit perioada asta și este, el, spun, certifică o idee, o credință pe care o avem. Adică știm sigur că dacă el a spus așa, nu ne îndoim. Nu, nu este atât de convingător, are o, o carismă, nu știu dacă pot să spui neapărat o carismă pentru un, un papă, dar cred că asta e, chiar e sanctitatea sa categorie. Diferența majoră este că pe Papa Ioan Paul al II-lea omenirea era cunoscut încă suficient mm -hmm. de tânăr, încă în putere. Exact. Uh, imaginea Papa Ioan Paul al II-lea la Schi, mm -hmm. uh, imagine cu Papa Ioan Paul al II-lea în mijlocul tinerilor la celebrele întâlniri anuale în România. Mulți spun că ar fi Catolică. fost și în România la un moment dat și că îi plăcea să joace poker. Ei, da, așa se iei! <laughs> Jucase teatru, papa mea, exact, și. și a fost într-o trupă de teatru. Da, da, așa și scris piesele de teatru. Da, uh, deci, da. era o carismă și exersată. Da, până da, la da, la da, da, absolut. Da, da. acum știi cum se spune că, de fapt, teatru a apărut în tot datorită bisericii Catolice. Nu, că e același lucru e tot o modalitate și știm foarte bine că și uh, întotdeauna copiii care vin în Biserica Catolică, băieții, întotdeauna au ceva așa de actor de îndevenire, întotdeauna plus preoți în sine care trebuie să își țină o slujbă și în care să um, țină atenția tuturor și încă înainte să apară telefonele. Adică, <laughs> da, acum îmi dau seama că sunt o mulțime de lucruri care țin de biografia papei Ioan Paul Dura, pe care știu dintr-un film. Mm -hmm. Din păcate nu mai de numele filmului, era o producție italiană în două sau trei părți la, la televiziune publică într-o da, noapte era o miniserie, era, uh, da, da așa am ajuns să afla. Da. Deci cât de important este până la urmă ca aceste producții să existe. Dar nu pot să-mi reprim întrebarea, dar nu cumva e prea devreme să vedem filme cu Papa Francisc. Uh, nu, nu e cred că, că e prea de vreme. Pe... Da, nu, dar nu, nu, nu facem filme numai despre cei care nu mai sunt. adică Dar nu în general cumva există, ele pot fi da. supuse cenzurii tocmai pentru că este în viață? Uh, pentru că în cel faticam, că cel, practicam, da. ceva de spus. la cel cu Vin Vendors a fost care, nu din partea Papei, care a fost în cum spuneam, extrem de îngăduitor și uh, de mulțumim. El, el are așa o, o liniște în asta teribilă și în care, cum spuneam, e lipsitoare liniște asta. Pe când, uh, mă rog, o parte din credință și au zis, nu, trebuie să-l să boicotăm, să facem, să, dar da știi cum e, dacă nu există uh, un pic de, de discuție genul ăsta, lumea nu se ce să-l vadă. Deci eu cred că e foarte important să există. Da, controversa întotdeauna, da. Primul film care a suscitat uh, atenția publicului pe tot, pe tot globul, îl identific eu în momentul mm -hmm. ăsta să mă contraziceți, dacă nu e așa, a fost celebra peliculă Pasărea Spin cu... Mm -hmm. Da, de care e tot un serial. Hen. Da, care era un serial uh, și care, sigur că în primul rând, a cucerit uh, din două puncte de vedere. Pe lângă povestea de dragoste foarte frumoasă și din nou uh, interzisă, evident, între un uh, preot catolic și o, o fată foarte frumoasă. Um, a fost, uh, în ceea ce privește strict România, mă refer acum, a fost într-o perioadă în care religia era interzisă, adică majoritatea erau atei. Apropo de asta, uh, uh, mi-a plăcut foarte mult o replică recentă a papei care spunea mai bine ateu decât să nu fii un bun credincios, ceea ce iarăși mi s-a părut uh, foarte curajos, așa, ca, ca punct de, de vedere, dar m-a făcut să... Cel mai tare îmi place la Papa care mă face să mă gândesc de fiecare dată, adică nu trec niciodată peste nimic din ce spune, fără să. Deși, mă rog, noi suntem ortodox, știm treaba asta, dar. Asta e. Iar la Pasărea Spin, da, asta era, era și era un fel de fruct oprit de două ori. Deci nu mă adânc povestea propriu ci faptul că puteam să vedem, mă rog, ilegal în faza inițială și după aia s-a dat și la televizor Pasărea Spin, care de fapt e o pasăre sinucigașă, pentru că știm că ea se poate arunca, să se. Ucide, din nou iarăși un lucru nepermis, după cum bine știm, conform religiei. Deci iar era foarte... Era... Um, făcut să cucerească într-o perioadă în care deja începuseră început să ră, ține, cu efecte speciale și cu, cu totul altceva, dar era foarte, foarte tandru, extrem de tandru și în continuare lumea se uită la el, au făcut de curând, știu că l-au dat pe un post de televiziune și a avut o audiență zdravănă de tot. Deci lumea Ce știți era... despre audiența, producției HBO The Young Pope? Iarăși a fost, da, iarăși a fost o mare lovitură în momentul este. Cred că a fost de fapt una din marile lovituri s să apară Netflix-ul. Cam asta a fost. Deci toată lumea să uita la Young Pup. Plus că era o posibilitate de a încerca să afli mai multe cei cu papa ăsta. A existat? N-a existat? E cel adevărat? nu e cel adevărat? Adică, practic, era din nou o modalitate de a te face să fii curios și să nu treacă neobservată povestea pe lângă tine, făcut absolut remarcabil și despre care aproape toată lumea despre asta vorbea, adică nu exista loc unde să merg să nu mă întrebe careva da, ai văzut Ia, proprie, nu? Adică aproape că nu da se mai plăcut. putea, Dar da, da, mi-a plăcut pentru că era foarte inteligent făcut și tot așa foarte omenesc, adică orice papă, chiar și unui imaginar poate să mai aibă și nu știu dacă neapărat pot să le spun păcat, dar în mod sigur momente de, să zicem, ușoară rătăcire. Și asta îi face să, să iubim poate mai mult, chiar și ca personaj. Și să nu confundăm, până la urmă, instituția cu persoana? Nu, absolut. Nu, nu, nu. nu, nu. Dar nici nu cred că se pune, se pune problema. Și era, tocmai era, de fapt, un fel de împăcare între filmul Nani Moretti, uh, care era un film în care papa era la limită ridicol, disperat, era un actor francez și unde lucrurile erau ușor scăpate de, de sub control. Sigur că a avut foarte mult succes pentru că era făcut cu un umor care prinde, că la un moment dat... Te, te păcălește, dar era în momentul ăsta în care a fost foarte binevenit venit Iang și care și Nani Moretti venea după ani de zile după Roma Lufelini, unde e cerebra paradă a modei cu cum se îmbracă, de fapt, cardinalii și, cum, și care iarăși a susținut nenumărate discuții la Biserica Catolică, dar care pe vremea aceea era mult mai puțin înțelegătoare. Acum au, um, uh, au priceput că trebuie să facă uh, niște mici concesii tocmai pentru a fi mai acceptați ca niciodată. Asta mi s-a părut că e foarte important. Un alt serial pe care l-am urmărit, chiar cu mare plăcere, Borgia, um, acel, acel serial în care Jeremy Irons este Papa Borgia și în care deslușim cumva aici întortocheate ale acestei familii venite din Spania și care ajunge să domine lumea catolică. Cât de important este uh, pentru biserică? comunicarea prin intermediul acestor forme de manifestare artistică? Cred că de multe ori ajută terrific și dacă e să mă gândesc la Iisus de al lui Zefireli, cred că e cel mai bun exemplu, pentru că acolo era un fel de Biblie ilustrată, foarte frumos ilustrată, și care a ajutat mult bisericii, pentru că lumea și cei foarte tineri sau cei mai leneși l-a citit au a avut o altă abordare și după care a sporit curiozitatea. Deci cred că este foarte importante condiția să nu fie din categoria celor care demistifică sau care sunt cu o rea voință în direcția asta. Deci nu, cred că sunt foarte importante și trebuie pe de altă parte nu văzute fără fără o călăuză, adică fără cineva care totul să explice, cât de cât niște lucruri, pentru că altfel e complicat. Apropo da. de filmul lui Zephyr, cred că cei mai mulți dintre pământeni au această imagine a lui Isus ca fiind un tip blond cu ochii albaștri. Păi, acum știi uh, între timp au mai încercat. Uh, da, au mai și, -au încercat, și au venit de, acele de, dovești științifice până de, la urmă de. că Isus nu era nici pe departe atât de blond, ba, mai degrabă avea un ten destul de măsliniu. E, <laughs> e, acum nu știu dacă ne apare. Eu cred că vreau să l văd un conoare blond cu ochi albaștri, așa pentru noi bine așa poate să fie la neucent direct la Morgan Freeman, nu? Și îl facem direct uh, ciocolatiu sau putem să mergem că există și un uh, și Dumnezeu pe uh, sex feminin. Deci nu cred că fiecare dintre noi Uh, și are imaginea lui și poate că asta e cea mai frumoasă Acum, nu degeaba orice pe lumea asta, când îți imaginezi până și un extraterestru, până și ăla dacă e un extraterestru bun, sigur are ochi albaștri. Noi nu avem știu. Deci noi nu suntem niște extraterestri buni. Suntem un uh, popor în care uh... Un popor credincios, în da. top, în mod categoric în topul statelor europene, desigur majoritar ortodox, dar iată sunt în jur de un milion de credincioși romano catolici aproape 200 de mii de credincioși greco-catolici, sunt și alte confecțiuni, sunt și confesiuni, sunt și cultele protestante. Cum se manifestă cinematografia română din acest punct de vedere când abordează subiecte de credință? A mers în general um, avem un pas în urma Serafimilor care a fost cel mai recent și cel mai văzut și cel mai, cel mai omenesc apropo de ce se întâmplă într-un seminar și unde sunt formați practic preoții, preoții ortodoxi și Daniel Sandu care a fost la rândul lui într-un asemenea seminar a știut din interior niște lucruri și a știut să le trateze fără fără ură, fără. Aș trebui să trateze din nou fiind imparțial. Cred că e foarte important să reușești treaba asta. Sau uh, un film care, pe care mă, pe mine m-a foarte tare, uh, care e alute din și care se cheamă la Prima, care se întâmplă într-un metrou și într-un metrou există un cotimanis pe care abia pe final aflăm că de fapt este un preot. Cotimanis, exact. Preot. Da, și care e foarte, foarte frumoasă, toată povestea Impersonat asta. de deci ce foarte Exact, exact. Și din nou, care încearcă pozitiv și nu până la capăt. Adică, tocmai asta este foarte uman. Cred că asta a contat foarte tare. Plus, evident, că, dacă tot vorbim de Can, e filmul lui Cristian Mungiu. După dealuri. După dealuri, care de fapt a venit ideea după ce a văzut spectacolul pe care îl montase la, la New York, îl montase Andrei Sherman, după povestea de la Tanacu, care acolo e cu tot o altă Altă abordare, așa cum există și un, un film pe care l-a făcut un preot care era în Cipru momentul respectiv, Mega, și care între timp el este la Oradea și care iarăși are altă abordare și e, e interesant pentru că în ambele filme este Andriuță, este preotul și aproape că totul mai e convinsă că și în viața reală este un... deci e un foarte bun actor pentru rolul astea dar e cu totul altă modalitate de abordare decât cele despre care am vorbit acum și nefiind neapărat despre un uh, personaj în sine ci un personaj colectiv, adică e biserica sub o, formă sau, sub o formă sau alta. Deci nu un singur, ci doar o quintesență a bisericii. Deci asta cred că e diferența între filmele care se fac la noi și filmele care se fac majoritar, mă rog, în Italia sau în Europa și, cum spuneam, mai nou cu Argentina și unde întotdeauna au grijă să ia, știu eu, un actor, unul dintre actorii care joacă pe papa, a jucat la, la, la Almodovar, în vorbește cu ea. Deci, din nou, într-un film tulburător, știi, adică au grijă de fiecare dată cum fac alegerile astea, adică nu -o, o să ia un actor care, știu, a jucat într-un film mai de ochiat, sper. Vorbim în aceste zile despre beatificarea celor șapte episcop martiri da. de la Blaj, un eveniment care se întâmplă în ultima zi a călătoriei apostolice a Pape Francisc în țara noastră. Papa Francisc însuși va prezida Sfânta Liturghie de Beatificarea celor șapte. Șapte martiri a inghisoilor comuniste, șapte personaje fabuloase despre care nu știam aproape nimic. Ceea ce e trist, Dar da, vezi, încă un motiv important pentru care Suntem recunoscători aici. Da, Anca da, Iberlogia, da, cea da, care da. a făcut uh, un, un film documentar, Șapte Martori pentru Mica Romă, practic singura resursă de a afla lucruri despre acești oameni într-o manieră cât se poate de facilă, pentru că nu e așa sigur, dacă am sta în bibliotecă, s-ar putea să aflăm mai multe, dar nu mai facem asta, că asta e lumea în care trăim. La școală, nu ni se vorbește despre acești martiri. Uh, și atunci ne ajută foarte mult. Da, care mult deja un făcuse film un film extraordinar. Este monseniorul Chica. Exact. pe care chiar, Exact, Care era absolut dintr-o dată m-am simțit așa -am, absolut fericită. Adică și dacă s-ar fi încheiat viața mea în secundă următoare, aș fi zis deja am trăit frumos faptul că ați aflat o poveste e, am aflat o poveste cu ea alături mi-aduc aminte am văzut tot filmul și uh, cu totul adică monseniorul, ea faptul că vedea toată lumea adică totul era așa de o perfecțiune, de -o perfecțiune care a presupus un efort exact. mare de documentare absolut, păi asta și contează adică nu e făcut așa doar pentru că tot așa era beatificat și atunci, putem escava mai adânc în istoria acestui popor Abordând chiar subiecte de acest tip, fără o, o preocupare foarte serioasă a, a industriei, până la urmă, să prezinte astfel de filme? Păi, în principiu, ar trebui făcut lucrul ăsta, Cum ar, facem trebui asta? Făcut, ar trebui făcut. Uite, mă uitam acum că la TIF au făcut o secțiune specială care se cheamă Ora de Religie, și unde prezintă numai, știu, 9 sau 7 filme. Uh, nu e niciunul despre papă, e foarte adevărat, dar toate sunt cu subiect uh, religios și mi se pare un pas foarte, foarte important. E o premieră, așa? ediția din acest da, an? Da, da, eu până acum, na, da, e o premieră. Oh, pe, foarte zi, e un juriu fipreș și, deci, uh, al uh, Criticilor, uh, al Uniunii Criticilor Internaționale, uh, Uniunea Internațională a Criticilor de Cinema. Uh, și uh, mi se pare foarte, uh, foarte important că se întâmplă acolo și cred că de aici poate că ar trebui început și în școli unde sunt o mie de discuții pentru celebra oră de religie da, nu, cum ce fel dacă tot există deja și proiectul ăsta uh, de um, cinema la școală sau de cinema altfel, de săptămână altfel uh, cred că ar fi foarte important să pornească așa, dar fără, fără să existe încrâncenare, ci să fie doar um, un fel de a te îndrăgosti de genul ăsta de, de filme și de a le vedea cu toate lucrurile lor bune sau mai puțin bune. Adică nu trebuie neapărat... Exact cum am făcut cu filmul Vin vendr, faptul că a fost la Cannes nu era, acum să spun, nu era absolut genial, adică nu trebuia să-i dea un pandor sau nu. Adică știm exact care care sunt păcate și atunci cred că am putea să trecem mai ușor să înțelegem mai bine niște lucruri și cred că e un... și e foarte frumos, mi se pare foarte frumos că papa vine chiar de, de 1 iunie adică inclusiv de 1 iunie este pe teritoriul nostru, deci el care iubește atât de mult copii cred că o să ne facă și pe noi să iubim și mai mult De papa. 1 iunie papa Francis va fi mai întâi la Șumuleu Ciuc după care va merge la Iași, pentru o întâlnire cu tineri și cu familii din nord de Da, stătării. și cu ocazia asta am aflat, uite, chiar nu știam, deși merg de 10 ani de zile acolo la, la serile filmului românezi și de atâtea ore am fost la Iași, n-am știut niciodată că există o comunitate de puternică de, de catolici în, în, perioada, în zona respectivă, romano de, de romano-catolici. Deci, de sunt că prezența lui, vezi, dintr-o dată, e ca o floare cu foarte multe petale, așa, pe care... Ni le dăruiești. Ne obligă să ne cunoaștem mai bine da, pe ceilalți da, da, da. și să, să exact. căutăm lucruri da, da, unii da, despre da, ceilalți. Da. Um, sunt șanse, așadar, să vedem filme despre trecutul nostru, despre istoria noastră, despre Sfinții Noștri. Sfinții Eu Sper că da, bine, există Sfinții Inchistori. Știm foarte bine că um, la Imaginea nu s-a ocupat mult despre asta, așa cum înțeleg că iar, chiar face iar și un film, dar care aș vrea să fie mai văzute dacă s-ar putea. Cred că asta e foarte important. Să, să nu fie doar. Sau măcar să existe curiozitatea asta minimă de a te uita pe un, pe un film pe care ajunge între timp pe net și să-l să Pentru că um, e atâta dorință și atâta căldură în filmele astea, încât uh, e păcat să trecem pe lângă ele și ele pe lângă noi Există vreun film despre experimentul Pitești? Uh, există o tânără regizoare care a încercat ceva, dar e, e foarte complicat de, de făcut și. Um, știi că închisoarea între timp a fost uh, cumpărată. Este un muzeu în care în fiecare zi se ține o slujbă chiar în încăperea unde erau. Uh, torționare și în momentul în care intri în încăperea, deși de ani și ani de zile se țin slujbe acolo, tot simți ceva. E foarte complicat, însă ar trebui un regizor cred că cu foarte multă experiență ca să poată să redea ceva, ceva similar filmele astea credeți că ar trebui să aibă o valoare artistică foarte ridicată sau și și, altfel ele, nu nu. ele nu nu, nu pot fi niște filme fără mari pretenții dar care să, să poată să ajungă în programele de televiziune, de exemplu și A, da, da, să da, ajungă cine la o la ele? foarte mare cine s-ar uita la ele cum face mixul ăsta? păi mixul ăsta nu funcționează decât în momentul mulți care... bani. Uh, cred că e și o chestiune de bani, dar cred că e o chestiune de har și dacă cineva vrea... Da. Găsește și regizorii potriviți. Exact. Oameni care să se bată pentru un astfel de subiect. Absolut, absolut, absolut. Și care să, să, să funcționeze foarte bine într-un respect total față de public și nu numai... Adică eu nu cred că poate să existe un public care să te iubească dacă tu nu-l iubești. Și asta, asta este încă un prag pe care nu l-am trecut încă. Sunteți un simpatizant, ca să vă exprim în, în termenii ăștia, ai Pape Francisc? Da, categoric. Mi-a plăcut din primul moment, cred că are unul dintre cele mai frumoase și mai profunde surâsuri din câte am văzut vreodată. E mai mult, e dincolo de un zâmbet, este un surâs chiar ceresc. Și cred că de acolo m-a cucerit din prima. E un surris care e cu ochii și reușesc să-i văd și gândurile. Ei combateți așadar, vehement pe toți cei care îl suspectează că are în spate o mașinărie de PR A, nu, nu, nu cred, nu. Și nu văd, mă rog, chiar dacă ar avea nu găsesc că ar fi un păcat, dar nu poți oricât PR ai avea pe lumea asta, nu poți să-l transform. E, e, o, e o chestiune interioară. Piarul nu are cum să intre în tine Să te facă mai uh, iubit de lume Este imposibil Irina Margareta Nistor, mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în Piața Victoriei. Așadar, mâine, doamnelor și domnilor, Papa Francis catalizează la București și începe o călătorie apostolică așa cum n-a mai fost alta pe pământ european de când și-a început pontificatul în martie 2013. Sunt Santa Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim și mâine. Alături de noi va fi purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, părintele Francis Doboș. Rămâneți cu Europa FM. Piața Victoriei. La Europa FM